Lapozatok az igitek, vagy a Bibliátokban első, hát igazán kezdünk második Péterben, jó? A Biblióra első Mozes 6-ból lesz, de csak vége felé oda kerülünk, jó? Keresitek második Péter 3-at, jó? És ott, ott fogunk kezdeni. Első, második Péter 3. Jó, mondtam? Mi Az első mozdulat, meg mi igazán oda kerültünk egy nagyon-nagyon híres történethez, az a Noé-nek a történetéhez. Noé, mindenki ismeri a Noét, ugye? Nagy, szakállas hajóépítő aki privát állatkertja volt, és um, biztos, hogy pár hétig uh, fog uh, tartani az ő története. És ma fogunk igazán főleg nézni az ő napjait. Szóval, milyen napjaiban élt Noé. Mi, mi, mi tudjunk, hogy azért építette a bárkát, mert Isten mondta, hogy építsen bárkát, és azért kellett építeni bárkát, mert özönvíz víz. Jött. Isten megítélt uh, az embereknek a bűnét. Tudod, azt mondta, hogy tés elromlottsága van itt, ítélnem kell. És, uh, és fontos nekünk szerintem megnézni Noé idét, hogy mi volt, ami nagyon gáz volt. Tudod, mi volt, ami annyira elromlott, hogy Isten ilyen számukra úgy néz ki, drasztikus ítéletet hozna. Én remélem, hogy ezáltal, ami fogunk látni, hogy nem csak, hogy Istennek joga van, mert ő teremtő, de igazán ez az ítélet, és minden ítélet a javunkra szolgál. Mert a bűn, az, az pusztít minket. Isten utálja bűnt, és akarja, hogy mi is utáljunk a bűnt. Mert ő akarja, hogy éljünk, nehogy pusztuljunk. És Péter, úgy, úgy akartam kezdeni Péter el, mert Péter is állítja, hogy mi is egy ítélet előtt állunk. Van ígéret a Bibliában, hogy Isten fog ítélni a földet megint. Nem vízzel, de tűzzel. Lesz egy idő, amikor Isten mondja, hogy elég, és az ember számítás, ahogy tudjunk, az, az megszűnik. Ő fog jönni, ő fog elragadni az ő, az ő embereit, a gyülekezetet, mi fogunk az ő jelenlétében lenni, és ő fog megítélni minden bűnt, a miénket is, bár a büntetés a mi, miénkre esett, vagy a mi, mi bűnökre esett Jézusra. Szóval mi átmegyünk ezen az ítéleten, de Isten fog megítélni minden bűnt, minden hazugságot, minden... Testi erőszak, minden, mindent, ami nem tőle van. Minden szándék, minden szó fog megítélni. És ez fog biztosítani nekünk egy, egy új életet, hogy azok, akik benne van, Krisztus ma van, az fog bennünk vagy nekünk biztosítani egy olyan új világot, ahol igazán Jézus uralkodása lesz, nem lesz ez a romlott világ. Jézus megígért, hogy én újra teremt, teremtek mindent. Én újra teszek mindent. És ez a, ez a újra teremtés ez már indult, de sok még hátra. Péter azt mondja, hogy bizony, lesz egy ítélet. És a második Péter 3-3-ban azt mondja, hogy minden, mindenek előtt tudjátok meg, hogy az utolsó napokban a csuflódók jönnek, akik saját kívánságaik szerint járnak. És gonyosan kérdeztetek, hol van az ő eljövettelének ígérete. Mert mióta az atyák elhútták, minden úgy marad a termítet, természetes kezdetétől fogva. Azt mondja Péter, hogy az utolsó napokban lesznek olyan emberek, akik gonyolodnak, és cáfolnak, azt fognak mondani, hogy ti keresztények, ti, ti hülyek vagytok, bocs, talán ez csúnya szó valakinek, nem, nem pirulok, amikor mondom ilyet, de ti nem tudjátok miről beszéltek. Már a kezedtől óta minden úgy megy, ahogy megy, és kétezer és, uh, és éve vártok vissza Jézus, nem jön, nem, nem jön vissza, biztos nem, nem fog jönni, és cáfolodni uh, Cáfolni és gúnyolódni fognak minket. Nem tudom, hogy tapasztaltad meg ezt, amikor mi mondjuk, hogy azért, azért bízunk Jézusban, mert lesz egy ítélet. És mi nem akarunk az ítéleten átmenni, mert bűnösök vagyunk, ugye? És, és az emberek mondják, hogy ja, szegény, szegény keresztény, félelemben élsz, tudod, az egyház, az, az félem itt, itt, itt téged, tudod, Nincs, nincs ítélek. Minden szabad. Tudod, minden szabad. És, uh, és mondják, hogy Jézus visszijönni, nem is vagyunk biztos, hogy jött egyszer. <gül> Ötödik vers. Mert rejtve van előttünk. Ez, az, ez a redviát Károly. Szerintem a, a rendes Károly azt mondja, hogy uh, saját akaratával el van rétve. Nem tudom, az úrfordítás, úrfordítás ez mit mond? Rejtve van. Rejtve van. A, igazán a görög szóban van, van egy olyan ötlet, vagy olyan um, értelem, hogy, hogy saját akaratával nem néznek oda. Azért el van rétve, nem azért, mert uh, nem tudom, az, az ágy alá van, alá van téve, vagy egy érdőben van, vagy egy barlangban van téve, és el van rétve, vagy a karácsonyi tudod pórítva van papírban, és nem nem tűni, mi van benne. Nem azért van el rétve, inkább azért el van rétve, mert nem néznek oda. a akaratával. Nem néznek oda. Szándékosan elförétkezték. Szerintem az, az a, a, a jelentése. Azt mondja, hogy hogy el van rétve, vagy, vagy, vagy elfelétkeztik szándékosan. El van rétve, mert rétve van előttük, hogy az egek, egek régtől fogva voltak, és a föld is, mely a vízből és víz által át állt elő az Isten szavára, amely által az akkori világ önvizel elborítva elveszett. Szóval azt mondja, hogy elfelejtkezték, hogy, hogy Isten már egyszer megítélt a világot. És ez, ez a, az özönvíznek a, a bizonyíték mindenütt van a, a földben. Csak akik nem hiszi, az nem látja. Aki, aki azt gondolja, hogy az képtelen, az nem látja. A mostani világ, a mostani világ, egek pedig, bocs a mostani egek pedig és a föld ugyanazon, szó által félre lettek téve a tűznek fenntartatva az ítéletnek és az istentelenek emberek pusztulásának napjára. Szóval Péter azt mondja, hogy, hogy, hogy lesz ítélet, nem vízzel, tűzzel, mi ezelőtt állunk hasonlóképpen, mint Noé át. Az özön víz előtt. Isten kinyilatkoztatta Noénak, hogy ez lesz. készül fel. Hasonlóképpen ő kinyilatkoztatta nekünk, hogy lesz egy ítélet. Készüljünk fel. Bízunk Jézusban. Nem, nem tudsz elég jó lenni, hogy átmenjél az ítéleten. Nem tudsz valahogyan visszafizetni a rossz gondolatokat, a rossz cselekvéseket. Bízunk inkább Jézusban, azért jött, hogy hordozza a mi bűnünket, a mi szégyünket a keresztül. Bízunk benne, készüljünk föl, mert jön az ítélet. És hasonlóképpen um, mi olyanok, mint Noé, mi hirdetünk Isten igét, mi proféták vagyunk ebben a világban, hogy hey, ne menjél azon az úton, fordulj vissza! ez út a károsztásra vezet. Bízatok Krisztusban! Honnan, honnan szed, szedte a Péter a Ki volt a taní, tanítója? Könnyű kérdés. Mi? Jézus. Jézus. A Máté 24-ben lapozatok oda, Jézus volt Péternek a, a rabia, Tanárja, és Jézus hasonló összefogást, vagy hasonló kapcsolatot teremtett a Noé ideje, és a mi időnk között. Ő hasonlóképpen csinált ezt Máté 24-ben, és a 32. verstől olvasok. talán nem mondan, inkább a... De a függö, függöfáról egyébként ezek ezek talán, nem tudom, ezek nehéz szavak, amit Jézus mond, de nem, hogy értelmesek lesznek ezután. A függöfáról vegyé, vegyétek pedig a példát. Amikor az ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Hasonlóképpen ti is, amikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van ő az ajtó előtt. Igazán ez, ez mind válaszol egy kérdésre, hogy mikor jön, mikor, mikor jön Isten országa. Tudod, mikor jössz vissza Jézus, mikor itt élsz, mikor helyreállítasz mindent. És azt mondja, hogy, hogy nézd a függöfáról, amikor kezd hajtani, amikor kezd levelezni, tudod, hogy a nyár jön. Szóval van, egy, van egy folyamat, ami indul egy fában, ugye? Néha egy szép meleg februári napon az indul, ugye? Kibújik a, a zöld hatásokat, és, és tudjuk, hogy a nyár jön. Az, az, az a folyamat az nem visszamegy. Az örd. És Jézus azt mondja, hogy amikor ezeket a dolgokat már kezdődnek, amikor látják a jeleket, Tudod, hogy a vége közel van, közel ő, közel az úr, ő áll az ajtóban. Bizon, 34. vers, bizon mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez ne, még nem, meg nem történik. Azt mondja, hogy az a nemzedék, ami látja ezeket a jeleket, ők fognak látni a végét is. És lehet vitatkozni, hogy mik ezek a jeleket, hogy már láttunk elég jelet mondani, hogy már ezekben az időkben vagyunk. De én azt hiszem, hogy annyi sok minden történik a világban most. Tudod, a... például a másik világháború után Izrael lett megint állam. Az, az nagy, nagy dolog a profécia szem, szemmel. Megint a zsidóknak van állam. Tudod, van Hely van otthonunk. A, tudod, nézünk egy híradót mostanában, és csak látjuk, hogy feszültség van, és minden, o, tudod, az irány, az ott, ott van, az izrael nép miatt. A, utálva vannak ebben a világban, és ez az utálat, az nem egyszerűen emberi, ez sátani. Én, én azt hiszem, hogy annyi sok minden történt történik körülöttünk, hogy lehet mondani, hogy jó esély, hogy ezekben az időkben élünk. És akkor, ha, ha tévedek ezzel az állítással, szerintem jó lenne nekünk így élni, minthogyha Jézus tudna visszajönni bármikor. Hát igazán Jézus azt mondja, hogy senki nem tudja a napot, senki nem tudja az órát, csak a szezont. Jó? Szóval szerintem amit ez, Jézus mondja itt, az, hogy amikor ez a folyamat indul, állíthatatlan lesz. És egy, egy, egy nemzedéknyi, nemze, nemzedéknyi évek alatt fog lezajlani mindent. Nem tudom, ez mennyi. 30 év, 40 év, 100 év, nem, nem tudom, hogy pontosan hogy van számolva, de a lényeg az, hogy közel, közel. És, és azt hiszem, hogy sok mindent, amiről Jézus beszél, az, az megvan, az történik. Tovább, tovább olvasok. Um, 35. Az ég és a fút elmúlnak. Szóval itt, itt van a, a mindenki pusztulásának pusztolásának az ítélet előtt. De az én beszédeim semmiképpen nem múlnak el. Amit én mondok, az marad nem hazudok, az én ítéletem az fog maradni, nem lesz uh, felebezés. Ugye? Ez, ez, ez a jó szó, amikor, uh, amikor a bíró azt mondja, hogy bűnös! És mondja, hogy de-de-de-de-de-de! Uh, más bíró előtt szeretnék állni. Nem, nem lesz felebezés. nincs, nincs nagyobb uh, bíró, 36. vers arról napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyali sem, senki nem tudja, az angyalok sem, hanem csak az én atyám egyedül. És ez nagyon érdekes, igazán magában, de a következő vers az, az összekapcsolódik a Noé történetéhez, amikor Jézus azt mondja, hogy. Ahogyan Noé napjaiban volt, úgy lesz az ember fiának eljövetelekkor is. Ahogy, ahogyan voltak a napok Noé idején, hasonlóképpen lesznek azok a napok Az én visszajövetelem előtt. Értitek a hasonlóság? Azt mondjuk, hogy nagyon, has, nagyon hasonló. 38, mert amit az özönvíz előtti napokban ettek, ittak, házasodtak, és férjehez mentek mind a napig, amelyen Noé bement a Vákába, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz. És minden mindjájukat elragadta, úgy lesz az ember fiának eljövetele is akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Péter, bocs, Jézus először, első azt mondja, hogy senki nem tudja, hogy mikor, mikor lesz az ítélet, mikor lesz világ vége, mikor, mikor jön vissza Jézus, de vannak évszakok, és mi tudunk látni azokat. És amikor indul a szezon, akkor Gyors, gyorsan uh, ér oda a, a pillanatra, amikor Jézus el. Amikor a, a leszámlalást indul, tíz, kilenc. már nem lehet megáll, visszaállítani, vagy visszatekerni. A másik dolog, amit Jézus nagyon uh, mondja, az, hogy, hogy ugyanazok a napok lesznek, mint a Noében. És a Noé idejében nem hallgattak noé a prédikálást, nem, nem hallgattak őt, amikor mondta, hogy itt élet jön, itt van egy báke, gyertek be, térjetek meg. Nem, nem hallgattak rá. Inkább foly, folytatták az ebés, az ívása, a A lényeg az, hogy úgy ment az idők, mint mintha nincs semmi gond. Azt is látunk ma, nem? Nem, mert mondják, hogy mi, a keresztények mi, miért olyan, olyan kritikusra, mi kultúránkról, a mi, a mi, a mi társadalomtól. Nincs semmi gond. Nincs semmi gond. És emberek ilyen hozzáállással élnek a mai napig. És Jézus azt mondja, hogy amikor visszjövök, ez, ez lesz a fő hozzáállás itt a Földön. Nincs semmi gond, nincs semmi probléma. Minden, minden optimizussal legyőzünk, Nincs semmi gond. A harmadik dolog, amit Jézus mond, az, hogy azok az emberek és az itteni emberek, a mostani embereknek van egy biztonságtéter Jézustól, vagy Istentől. Isten kinyilvalkoztatta Noének, hogy jön ítélet, ő megosztotta minden út, És most a Földön van Isten. Egyháza, vagy, vagy Krisztus teste, te meg én, mi. És mi vagyunk Istennek a tétel, Hogy ő létezik, ő egy bíró, és ő fog megítélni minden gonoszságot a Földön. És egy negyedik dolog, amit Jézus állítja a kettő között, az, hogy amikor ítélet jön, akkor egy, egy elválasztás történt. Volt egyszer, fogunk olvasni pár héttel később, hogy van egy időnk, hogy Isten becsukta a bákának az ajtóját. Egy, egy szeporálás, egy választás történt. És Jézus azt mondja, hogy amikor én is jövök, az lesz, hogy az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két ember mezőn dolgoznak, vagy két ember a gyárban dolgoznak. Az egyik elmegy, a másik marad. Lesz egy választás. És ha esetleg... Uh, ja, szerintem nem, nem, nem mondok többet erről. Menjünk vissza első Mózesre, jó? Mert... Nagyon izgalmas uh, versek vannak ma. Fontos, fontos nekünk tudni, hogy milyen, milyen, idők, milyen időkben élünk. És uh, fogunk látni, hogy az idők, amiben élünk, igen, uh, hasonlít a Noé idéhez. Talán uh, négy-öt dolgot fogok mondani uh, az ő idejéről. Első vers, a hatodik fejezetben történt pedig, hogy az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányig születtek. születtek. Az első dolog, amit olvasunk, az, hogy az emberek Sokasodtak. Azt mondja, hogy amikor kezdték. Érdekes, nem tudom, hogy néztetek uh, ilyen népesítési uh, táblázatokat. De, de tegnap néztem, és nagyon meglepültem. Hogy, hogy uh, mondjuk Krisztustól 1850 körül kellett, hogy elérjünk, várjál, segítsetek nyelvileg, szóval magyarul van ezer, ugye van száz, ezer, millió, és mi? mi milliárd, milliárd. oké, okay, mert nálunk millió van, szóval milliárd. Szóval kellett egy, egy, egy, egy jó pár éve, több száz év, hogy elérjünk az egy milliárd így. Érted? És utána csak um, kb. Uh, ez ez 1930 körül, ezek szóval nem tudják pontosan, persze, talán egy 70 év kellett, hogy elérjünk a második milliárd, Ugye? 1968-ban elértünk a, a, a, a, a 4 milliárd. 30 év alatt duplázott. A lényeg az, hogy így, így megy a gra. Így. És amikor én iskolában voltam, úgy tanítottak, hogy 5 milliárd, nem tudom, attól fog, hogy mennyire idősek. Mondtak, hogy 5 milliárd, de most mondják, hogy több mint 7. Szóval mi időnkben Soka, de soka több ember van a föld színen. És, és ez ugyanilyen volt a női idén. Sokan gondolják, hogy mindig kevesen éltek a földön, csak mostanában sok, de akkor nem. Ha bele gondolsz, hogy ők sokkal hosszabban éltek, akár 800-900 évig éltek, hány gyereket lehet szülni 800 év alatt. Sokat. Sokat. Az egy, az egy modern elképzelés, hogy azok az emberek kevesen voltak, rövidebb életük volt, és hogy tudatlan voltak. Nem tudtak művelni a fémet, nem tudtak építeni civilizációkat, azok téves gondolatokat. Ők sokkal sok sokkal hosszabban éltek, mint mi, és, és sok, sok, de sokan éltek a Föld színen. Nem tudom én, ez csak uh, spekuláció, de, de lehet, hogy kb. 10 milliárd ember élt a Föld színen, noha idén. Ha összeadod a az életkorukat, és összeszámolod, hogy egy család kb. hány gyereke lenne. Tört, nagyon. Sok, sok. És uh, ez történik most a mi évünkben is. Nagyon érdekes uh, uh, kísérletről olvastam uh, tegnap. Mi történik, amikor sokan vagyunk? Főbb, uh, milyen romlás történik a társadalomban, amikor sokan vagyunk? Volt egy tudós, aki a 60 években egy a, ketrecben ő csinált egy paradicsomot. Szóval nem volt hiány kajára, a, volt, tudod, volt minden. Volt víz, volt kaja, volt meleg, minden meg volt. És betette négy darab eger, két nő, két fiú, ugye? Két lány, két fű. És uh, kezdtek szoporodni, szaporod, szoporodni, sokosodni, és, uh, és uh, az egyetlen kollát az volt hely. Elfelejtem mekkora volt, de én gondolom, hogy kb. mint, mint a félterem, ha jól emlékszem, kb. 50 négyzetmétről beszélt. És, uh, és uh, a népesség nőtt, uh, és tök, tök jó volt, minden egernek tök, tök jó élete volt. Nem éltek igazán együtt, de inkább kis kolóniokat alakítottak, nagyon érdekes, és azok a kolóniak kb. 12 egérből állt, úgy néz ki, mint hogy az egerek nem tudnak Um, nagyobb csoportban élni, mint kb. 12. Most mit tudjunk, hogy miért Jézus csak 12 tanítványt választotta. <gül> mert egy pici, mert több, akkor sokat több probléma van. Sokat több harc, veszé, veszé, vesz, veszekedés. Uh, szóval vo volt egy. Ja, és még, még nőtt, még nőtt, csodott. kb. Uh, Amíg nem uh, elértek, a uh, kb. Háromszázadik napjai. És akkor a, a születési arany, vagy a születési arany az nagyon lement. Szóval a, a, a, a, a nők, a, a, hogy, hogy kell szépen mondani? Nőstény. A nőstények abba hagytak születni, hogy nagyon kevesen, keveset. És a férfiak, vagy a hímek him, nagyon lustultak. Nem vicces ez, nem? Mert ezt látunk a mai kultúránkban. Kb. A kb. 6% 600. napnál már egyáltalán nem foglalkoztak a gyerekekkel, ha születtek a gyerek, nem is, nem is ettették, ki, kidobtak a fészekből. És a hímek csak igazán ettek, ittak és fésüködtek. Abba hagytak harcolni, abba hagytak párosítani. És, és igazán kezdett elromlani az a, a, a, ez, ez a, ez a, egyensúly. egyensúly. Szerintem ezt, ezt látunk most is, ugye? Jó lét van, nem kell minden nap dolgozni, nem, nem kell sokat dolgozni, csak a csak nyolc óra naponta, és, és sokat több szabadidünk van, és, és mostanában a kultúrában látunk, hogy sokszor a nők inkább visszamenek dolgozni, nem, nem foglalkoznak a társadalom a fiatalokkal, szóval nem, nem, inkább, já. én ismerem olyan, olyan családok, akik mondják, hogy én, én örülök, hogy a tizen pár éves lányom, fiú, az, az, az el van hagyva magának, mert legalább ő fog kapra eset lenni meg minden. De, de, de az, az a helyzet, hogy ez a gyerek sérült. Nem tudja, hogy ki ő. Nem, nem kapta azt a szeretet a, a családtól, ami kellett. Szóval a, a most, mostani látunk ezeket a, a betegségeket, ami történik, akkor sokan vagyunk, és jó lét van. És nem, nem az a probléma mostanában is, hogy, hogy a férfiak nagyon passzívak, Mi leülünk, Tudod, hogy eszünk, iszünk, és táviránytozunk. Tessék? Meg a Igen. <gül> Jó. Lacskónak lehet kérdezni a hűmérőnek a példázata, <gül> példázatáról. De sokan voltak akkor, sokan vannak most. Kérdés, hogy mennyi ideig bírja a föld, mennyi, ideig, mennyi ember bírja a tasat társadalom. Megyünk tovább, mert sok, sokat több dolgot szeretnék mondani, és még, még valóban van érdekes verseki. A második vers azt mondja, hogy látták az Isten fiai az emberek leányait, hogy szépek és feleségül vették közülük mindazokat, akiket megkedveltek. Tudod, óvasok tovább. Is. És azt mondta az Úr, nem maradjon lelkem örökké az emberekben, mivel hogy ő test legyen életének ideje 120 esztendő abban az időben, sőt, még azután is, amikor Isten fiai mentek az emberek le, leányáihoz, és azok gyermekeket születtek nekik, óriások éltek a Földön. Ezek azok a hatalmas, hatalmasok, akik elejétől fogva hírneves emberek voltak. Na, ezek, ezek nagyon izgalmas versek, de két dolgot szeretnék mondani a, a Noé társadalomról. Az egyik az, hogy hogy szexuális elromoltság volt. volt. Volt két féle csoport, majd mindjárt mondom, hogy kik azok, és um, igazán egy szabad szexuális társadalomban éltek. Nem kell nagyon erről beszélni, hogy milyen romlott a mi társadalmunk ezzel kapcsolatban. A legnagyobb ipar Amerikában, és szerintem Nyugat-Európában is, az a szórakoztató ipar és a legnagyobb része annak, és a leggyorsabb növekvő része annak az a pornográfia. Nem, nem kell nagyon leírni ezt. Mi tudjunk, hogy ez hogy, hogy romlottak vagyunk ezen a területen most. A harmik dolog az, hogy aktív szellemvilág. Kérdés, kérdés van erről a versekről, hogy kik az Isten fiai, és kik az ember leányai. És van több elmélet, van, az egyik az, hogy a, a sétnek vona, a vonal, tudod, a a szent sét, ő neki volt lányai, nem tudom, hogy miért csak lányai születek neki, és a, és a, a és az emberfiai az kainnak a. Vagy lett értelmisz fordítva. A lényeg az, hogy az egyik sétnek a vérvonala, a másik Kájnnak a vérvonala, a gonosz Kájn. És, és a jó csapat, a fehér sapkás lányok vagy fiúk össze, összeházasodtak a fehér sapkás és, és nem maradtak tisztán. Sokan így gondolják, de szerintem van valami itt, ami sokkal gonoszabb, sokkal furcsább. Um, ez a kifejezés, hogy Isten fiai, minden út az ósz Ószövetségben azt jelenti, hogy angyalok. Okay. Hogy valaki Isten fiai legyen, az mit jelent? Az ége szerint azt jelenti, hogy egy direkt kreatív, vagy direkt teremtő, cselekvés Istentől. Érted? szóval Isten teremte, teremtette az angyulokat mind, azért ők Isten fiai. Ádám, Éva, ők is van nevezve az igében, mint Isten a, fia. Mert Isten formálta Ádámot a, a, a, a porból és életet adott neki. És utána minden gyerek az, az onnan jön persze Isten részt vesz ebben a, a folyamatban, de mi nem vagyunk direkt teremtve Isten től, bár az új szövetségben mi is nevezve vagyunk Isten fiait. És tudjátok miért? Mert új élet van bennünk. Isten adott egy új szívet, ő egy direkt, kreatív cselekvést tett a szívünkben, hogy bízunk benne, hogy hogy, hogy, hogy születünk a lélek szerint. Remélem, hogy nem, nem félre beszélek, és remélem, hogy értem uh, meg, megértek, miről beszélek. A lényeg az, hogy ezek az Istenféjék valószínűleg angyolok voltak. Én bukott angyolok, akik uh, Judás szerint uh, nem tartották meg a uh, fejel, uh, fejedelemségüket, hanem elhagyták a lakhelyüket. A lakhely az igében az, az sokszor a testünkről szól. Nem, nem maradtak ott a helyünkön. Elhagyták és és Júdás erről az angyalokról beszél. Azt mondja, hogy most ők bilincsben vannak, és várják az ítélet, ítéletre. Szóval úgy néz ki, ha elfogadjatok ezt, tudom, hogy kicsit ilyen cifis hangzik, de volt angolok, akik vagy tudtak testesülni, és ők szexuális kapcsolatuk lett emberekkel, hogy ezek az angyalok vagy démonok, akik nem engedelmeskedtek Istenhez, ők valahogyan a, démonizáltak férfiakat, és az ő testüket használtak. Mert van, van kérdés, hogy érted, hogy ha ez csak sét és kájénnek neked vérvonal, miért lett volna óriások a gyerekei? Tudod, nem tudjuk. De úgy néz ki, hogy ez a hibrid népcsoport, ők óriások voltak. Nagyobb, intelligens Tudod, nagyobb, meg uh, um, van, ne, nem, nem beszélek túl sokat erről, csak nagyobb, erősebb, azt mondják, hogy ezek voltak a hatalmasok, akik elejétől fogva hírneves emberek voltak. Nem vicces, hogy minden mitilógiában van, uh, van valami, tudod szellemvilág, az, az istenek, akik valahogyan vágyik az ember lányait, és, és az ő gyerekeik ilyen hibridek, mint Herkulis, meg ilyen dolgok. Sokan gondolják, hogy az csak fantázia. De sokszor, sokszor ezek a mitológiáknak van történelmi alapja. És lehetséges, hogy, hogy hogy ezek a mitológiák, amit mi ismerjünk, a görögöktől, a romáktól, a me me mezopotémiáktól, erről szól. Hogy voltak angyulok, bukott angyulok, akik uh, házasodtak, vagy szexuális kapcsolatuk volt uh, emberekkel, és szültek óriás, hibrid népet. És nagyon furcsa, ugye? Furcsán hangzik. De ha, bele, ha visszagondoltok, első Mózes 3. 15-ben, amikor Isten megítélt azt az első bűnt, és szólt a kígyónak, hogy sátánnak, hogy majd egyszer az aszontól lesz fia, aki taposni fog a fejedet. értemes stratégia, nem? Ha sátán tud valahogyan elrontani, teljesen elromolni az emberi gén állományt, hogy, hogy ne, legyen, ne legyen ember, akkor a, az asszonnak nem lehet egy fia, aki taposa a félét. Értitek a, a, a nagy történet, a mentett történet? És érdekes, amikor Noé-ról fogunk beszélni, Ádám mondja, hogy tökéletes. De az a szó tökéletes, ez nem jelenti, hogy morálisan tökéletes. Azt jelenti, hogy épp, egészséges. Talán annyira elromlott az emberi génák ezzel az összeházasodás miatt, hogy, hogy Isten neki muszáj. Tudod, az ő terve veszélyben volt. Muszáj volt belépni, ítélni ezt a bűnt, hogy maradjon egy tiszta vérvonal ami által a, a mesiás, a Krisztus tud születni. De vissza Noé idejében, nyilvánvaló, hogy ha, ha ez igaz, a déno, dé, démonikus aktivitás, vagy a szellemvilág nagyon aktív volt. Tudod, nagyon aktív volt, ha ez történt volna, és úgy néz ki, hogy igen, nagyon aktív volt a szellemvilág. Mostanában aktív a szellemvilág? Nagyon sok-sok érdeklődés van a szellemvilág felé. Csak, csak kell nézni a, a filmeket, amit kínálnak a, a moziban. A fél mozi olyan, mint Twilight, vagy uh, nem tudom, van egy valami, a mostani Lucy, talán ez kevésbé spiritual, de a lényeg az, hogy, hogy emberek vágyik egy természet föléteni megtapasztalás. És rengeteg, de rengeteg film erről szól. Tudod, uh, Harry Potter, mi, minden. Erről, erről, erről szól. Uh, Tatabánya, nagyon, uh, nagyon népszerű ezeket az ezoterikus klubok Asztrologia. Asztrologia, meg irányzatak. meg rejki, meg mindenféle, ami, ami, um, ami mutatja, hogy emberek, emberek érdekli. A legtöbb ember azt mondja, hogy á, nem, nem vagyunk biztos, hogy Isten létezik, de, de van valami. És, és kíváncsiak. Én személyesen találkoztam tudod, olyanok, olyanokkal, akik zakatva vannak, zakatás alatt élnek a sátántól. Láttam szabadulásokat is. Nincs kétségem erről a világról hogy létezik, és a pusztulásunkra a célük. Az a jó dolog, hogy Isten nem várja, hogy mi tudjunk sok, Nem kell tudni sokat róluk. Mi, mi öt kell jobban ismerni. És az lesz a bátorítás, hogy ne, ne, ne nézitek utána, hogy, hogy uh, hol dolgozik, hol munkálkozik sártan a világunkban ma. Nem fontos. Fontos az, hogy tudjunk, hogy hogy lesz sok mesterke, mesterségeskedés sátántól. És ahogy, ahogy telnek a napok, egyre durvább, egyre nyilvánvalóbb lesz. Mert a Nói idében is. Tovább óosok, jó? Amikor lát az Úr, hogy megsokasodott az ember gonosága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelenül csak gonosz, megbánt az Úr, hogy embert teremtett a földön, és pánkodott szívében. És mondta az Úr, eltőlöm a föld színéről az embert, akit, teremtett, akit, akit teremtettem. Az embert, az állatokat, a csúszomászó állatokat és az ég maradait, mert bánom, hogy megteremtettem. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. A negyedik dolgot az, hogy... A Noé idében folyamatosan gonosz, gonoszság volt ember szívében. Azt mondja, hogy, hogy a szüntelenül csak gonosz gondolatai voltak, gonosz fantáziák voltak, tervezték gonoszságot. Nem tudom, hogy lehet mondani, hogy ez, ez igaz most, hogy folyamatosan csak szüntelenül, de néha úgy néz ki. A, tegnap, tegnap előtt mentem a Szigetre, Fest, a Budapesten, már tíz éve nem voltam ott, és mentem megnézni egy zenekart, és meglepültem, hogy mennyire nyilvánvaló a, a gonoszságot, a, azt a szabad, szabadság, legyünk szabadok és csináljuk amit akarunk, amikor akarunk. És, um, és ott nyilvánvaló, hogy emberek oda mennek nem azért, mert ez egy zenefesztivál, és tök jó hallgatni zenét. Nyilvánvaló, hogy a legtöbb ember oda mennek, mert akarnak részeg lenni, akarnak feküdni, idegenjek el, ők akarnak szabad lenni, ők akarják um, tudod, a, a saját lelkiismeretünk ellen menni, és csinálni pont azt, ami a társadalom mondja, hogy nem jó. Amit Isten mondja, hogy nem jó. Nem tudom. Annyi dolgot láttam ott. hihetetlen. Kicsit meglepődtem, hogy mennyire ez a szabadosság lelke ott. És um, De annyira jó, hogy azt mondja, hogy de Noé kegyemet talált az Úr előtt. 9. vers. Noének pedig ez a története. Noé igaz, tökéletes fér, uh, férfiú volt, kortársai között. Noé Isten járt. Noé három fiút nemzette sémet, Hámot és Jáfetet. A föld pedig romlott volt Isten előtt, és megtelt erőszakossággal. Isten azért a földre tekintette, és íme a. És íme az meg volt romolva, mert minden tesz rosszul útra tért a földön. Azért azt mondta Isten Nóinek, minden tesz vége, elér mivel a föld erőszakoskodással telt meg általuk. Íme elvesztem őket a földel együtt. És ennyit akartam a olvasni ma, de itt ebben látunk az ötödik jellemző a Noé idével, hogy, hogy, hogy ez a romlottság és főleg az erőszakkal volt telve a világ. Háborúk, a szemes szinten, állami szinten. Jézus mondta, hogy Sátának a, a dolga az, hogy hazudjon, és hogy pusztuljon, hogy raboljon, és látunk hogy a világunkban. Látunk, hogy, hogy a társadalom így néz ki. Tele van erőszakkal. Az erőszak nem Isten dolga. Isten dolga a békeség. Isten dolga az élet. Nem, nem kell sorolnom. Nektek ma, hogy hány hábrú van, milyen borzasztó, erőszakos dolgok történik most Irakban. Talán, ha ismeritek a híradót, ha látjátok a híradót, tudjátok, hogy, hogy ez a világ nem egy biztonságos hely. Tele van erőszakol, És No idén hasonlóképpen tele volt erőszakol. A mi világ nem csak igazi erőszaka van töltve, de, de fantáziás erőszakat. Nézzünk, -e? tévét éjszakán, nem, nem tudsz nézni tévét tíz után, annélkül, hogy sorozatra látsját, lássatok gyilkosságokat és, és háborúkat és, és erőszakot. A legnépszerűbb a videójátékokat. Videójátékok mostanában tele van, Erőszaka. Nem hoztam a számokat, de egy átlag gyerek, nő föl, több ezer gyilkosságot lát a mielőtt felnő. Egészséges -e? Nem. Ez nem egészséges. Ez nem, nem Isten szerint. És azért, és ezekért Isten úgy -e, hogy ő fog ítélni a Földet. Nem azért, mert ő annyira haragadós Isten, de azért ő akart megmenteni valamit. <gül> ő akart biztosítani Noének. Egy olyan társadalmat, ami tele van békessége, és az ő uralma. Tudod, a jósága. Isten megint megíged, hogy lesz ítélet. Nem azért, mert ő, ő akar, tudod mutatni az ő erejét, vagy mutatni, hogy mennyire utál minket és a, a bűnöket. Nem, egyszerűen ő akar biztosítani nekünk egy másik világot, a volt tisztaságban. Ő akar védeni minket ezektől a következő világban. Barátaink, mi Noémi, Noémi, Noé, idében élünk, ha hiszed, ha nem, és Jézus azt mondja, hogy olyanok lesznek, a napok, amikor én visszajövök megítélni. Készek vagytok? Készek vagytok, hogy Jézus visszajövő? Ez egy félelmetes dolog. Valóban. Az élő Isten szemébe nézni. Nem könnyű. De ígéret van a Bibliában, ha Krisztusban vagy, akkor mi, mi fogunk állni az ítéletnél. Fogunk állni. Mert Jézus vállalta a halált. Ő vállalta a helyettünk. És az, az az evangélium. Lesz ítélet, de van egy bárka. <gül> nem. A mi bárkánk nem egy hajó, az egy kereszt. És van menekülés. Készek vagytok? És szerintem nagy meghívás nekünk, akiknek van családtagok, osztálytársunk, munkatársunk, szomszédok, barátaink, akik Krisztus nélkül élnek most. Ők készek? Készen állnak ők? Mit tudunk csinálni? Imádkozunk. Legyünk bizonságtétel. Tessék? Igen. Igen. Szóval, ne... Ez... Szoktam mondani, hogy ez nem a lényeg pásztornak nekem, összegyűjteni emberek egy Isten tiszteleten. Ez nem a lényeg. Ez nem a történetnek a vége, ez csak a történetnek a kezdete. És hasonlóképpen Isten akar minket is használni. Igazságot hirdetni a mi időnkben. Hogy egyre többen megtérjenek, hogy egyre többen szálljanak bele a bárkába. Hogy egyre többen bizanak Krisztusban. Az idők gonoszak. A reményük nem a társadalomban van. A reményük nem az, az enszben van. Biztos nem volt. A, a reményük nincs egy földi kormányban van. A reményünk Krisztusban van. Az ő uralma az egyetlen, ami, ami igazságos. Uram, köszönöm, hogy megigedt, hogy visszajössz, értünk. És, a, és tudom, uram... Uh, nem mindig örültem, és sokszor féltem ettől, de, de most, uram, én mondom, hogy én örülök. Én örülök, hogy megígért, hogy visszajössz, értünk. Én örülök, uram, hogy lesz egy ítélő nap. Én örülök, uram, hogy lesz, lesz uh, egy beteljesedés minden ígéretednek, amit mondtad. És köszönöm, uram, hogy most van kegyelmi idő. Tudom, uram, hogy te, te nem számolsz időt, mint mi. Egy naphoz olyan, mint ezer év, és ezer év olyan, mint egy, egy nap. És már sokáig vártalak, mi tudunk, Uram, hogy te, te terveid nem késnek. De körülnézünk, Uram, és látjuk, hogy romlott a világ, nem működik. Tele van szexuális uh, bűnöke, tele van erőszaka, tele van um, uh, szellem. Um, szellemvilága, ami nem nem téged, ilyen, ilyen uh, hamis istenekkel. Mi látunk, Uram, hogy, hogy valami szinten érett a világ az ítéletre. De kérünk, Uram, hogy add nekünk bátorságot, hogy hirdessünk az evangéliumot, Ad Uram, nekünk uh, meggyőződést, hogy, hogy valóban ezek igazak, hogy megtisztuljunk a saját életünket, hogy nemet mondjuk a bűnre, hogy utáljunk a bűnt, mint ahogy te és hogy egyre jobban szeressünk Téged, és Uram, add nekünk, uh, csak, csak add kegyelmet, Uram, a, a fennmaradó időben, hogy tudunk elhasználni, hogy uh, hozzád vezetni a szereteinket. Hát Uram, mi, mi nem akarunk csak élveznie a, a kegyelmedet, az egyedül, mi szeretnénk, hogy az anyákat, az apákat, a gyerekeinket, a szomszédokat, mi szeretnénk, hogy ők is ott legyenek veled, hogy ők is élvezzenek a te kegyelmedet, ami örökké, ami örökké tart. Jézus Ágyipe nevedett, és köszönjük ezt a, a bibliaórát, Uram, bátorítsd minket, készíts fel minket, és a, És úgy, úgy mondjuk, Uram, hogy gyere el hamar, Maranata, Uram, gyere, gyere vissza, és ura hogy Jézus nevében, Amen.